а ние самите ще я сътворим. Когато бях на 16 години, животът ми започна да се променя осезаемо. Отключи се в мен температура от 37,5 градуса, която в продължение на 4 години не свалих дори за един ден. В началото я приемах нормално с мисълта, че скоро ще отмине, но колкото повече време минаваше, толкова по-истощен започвах да се чувствам.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 че да е способна да пропуска все по-голям енергиен заряд през себе си. Колкото повече напредваме своето развитие, толкова повече и телата ни се видоизменят, ставайки все по-съвършени. До този момент съм стигнал до четвърта стъпка, която да се науча да използвам енергията по начин, чрез който да мултиплицирам и така зарядът вътре в мен да нараства все повече. По този начин съм в състояние да мога да помагам както на себе си,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 И не на последно място, колкото повече държим очите си на тъмно или в замъглена светлина, толкова повече очният нерв отслабва и така очите стават лениви. Това води до често умора, главоболие, отслабено зрение и други дискомфорти на физическо ниво. За пример, вземете природата. Тя към слънцето устрамена, защото без него тя не може да съществува, също като нас. Но за разлика от човечеството, природата устрамена към светлината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 защото тук на земята той е основен източник на светлина, който може много да ви помогне, ако с любов към него подходите. Две, изпитанията в живота ни са като карането на кано. Животът е като каране на кано. Когато стигнеш до бързе си справен пред два варианта. Единият от тях е да събереш смелост и да се възползваш от бързината на течението, като се понесеш по него, преминавайки голямо разстояние за малко време.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 Няма да сгрешите. Всичко станало, проверявайте и подлагайте на съмнение, защото времената, в които живеем, го изискват. Осем цената, която плащаме за индустриалната революция. Всяко нещо в живота си има своята цена и преди да заплатим, е нужно да се запитаме, готови ли сме да платим тази цена? Индустриалната революция, през която преминава човечеството, е за сметка на условията на живот на земята.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 че наближава моментът, в който те ще са част от вашия живот. По този начин ще ги привлечете по-скоро в живота си. Отделейте по няколко минути на ден във визуализации, представяйки си как реалността, за която копне сърцето ви, е вече реалност. Потопете се в нея, изживейте я, по този начин ще изградите нейните основи. Колкото повече мислено се потапяте в мечтаната от вас реалност,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 Пътеводител за духовно развитие. Винаги, когато почувствате изтощение и имате нужда от енергия, потърсете помощта на Слънцето и то ще ви помогне. Когато имате нужда от повече енергия, зада. Преодолейте определено препятствие или да научите даден урок, подкрепа в лицето на Слънцето ще откриете не само с енергия, а и с мъдрост, която интуитивно ще влее във вас. Когато от любов преливате,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 че ще претърпите редица трансформации с помощта на изпитанията във вашия живот, които постепенно ще ви закалят и шлифоват до съвършенство. Както при хората, така и при диамантите, колкото повече те се шлифоват, толкова по-силно засияват. Всяко изпитание, всяка трудност е безценен шанс за вас да се превърнете в по-добър човек. Знайте, че най-красивите диаманти изискват и най-прецизна шлифовка.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 Защото докато слабостта владее вас, тогава е много трудно урокът да бъде освоен. Трудно ли вие слабостта да овладеете, тогава ви съветвам да изместите фокуса на своето внимание към някоя своя силна страна, която с сила и енергия да ви зареди. По този начин вие ще лишите своята слабост от енергия и така тя своята хватка ще отпусне, за да сте в състояние да овладеете и в своя силна страна да превърнете. Помнете, че слабостите са като стихиите.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 Нека любовта е основен инструмент, чрез който творите своята реалност, така, че когато се обърнете назад, зад вас пътят да усеян с цветя и с подвижници, привлечени от вашата сияйна любов. Само да знаехте. Колко много любов сърцата ви има, умело забулена от всички проблеми и напрежение, които в ежедневието ни съпътстват. Колкото и голям да е товарят във вас, любовта ви е способна да го трансформира и освободи целия.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 защото ще имате силата да преодолявате все по-голяма. Лекота е изпитанията по своя път. И не на последно място, всеки успех коства определено количество енергия, а колкото повече енергия разполагате самите вие, толкова по-голям ще е и вашият успех. Погрижете се за себе си, защото няма кой друг да го направи вместо вас. 31. Да се научим да изказваме своето мнение. Всеки път,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 Същото е и в любовта между хората. Ако обсебим своя партньор с желанието ни да разгорим огъня помежду си, както огънят, така и човекът биха се задушили, ако не са в състояние да приемат по-голямото количество подпалки на черта внимание. Колкото по-силно гори един огън, толкова по-голямо количество подпалки е способен да понесе, докато се разгори до степен, когато нищо не е в състояние да го потуши. Както огънят има нужда от подпалки, за да се поддържа вечен,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 След кратък разговор, единият приятел обещава на другия да му се обади на следващия ден, За да. Продължат разговора си. Така на следващия ден, каквито и ангажименти съдбата да предложи на чакащия приятел да му се обадят, той ги отклонява или пропуска, защото чака обещано обаждане. Денят минава, но телефонът не звъни. Навярно сте попадали в такава ситуация и знаете до какво разочарование водят на изпълнените обещания. Особено тогава, когато неизпълненото обещание е провалило целите ви планове. В този случай, ако вие позволите да се разочарувате или обидите, ще излъчите негативна енергия, която със силата на Бумеранг ще се върне, както към вас така и към вашия приятел, защото той бил причината вие да излъчите. Чували сте израза, каквото посееш, това ще поженеш. Причиноследствените връзки оказват огромно влияние в живота на хората.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 Нека го направим. 69. Всичко е в нашите ръце. Хората са като антени, които улавят и излъчват универсалната космическа енергия, която се разпростира из цялата Вселена. Благодарение на Вселенската енергия ние творим реалността такава, каквато опознаваме. В зависимост от това, с какъв знак насочваме енергията, зависи и крайният резултат.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 Когато си се вгледал в един от световете на картината, тогава ти виждаш и осъзнаваш само него, но когато разшириш погледа си и успееш да забележиш и останалите нюанси, тогава картината придобива корено различен смисъл. Именно за това не бива да се ядосвата от многобройните противоречия между хората, защото всяка една гледна точка е нужна. Тези, които виждат картината от високо, понякога им обягват детайлите и тези, които са се вгледали в тях, им помагат да ги забележат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 защото те могат много да ни помогнат. Колкото повече енергия в себе си генерираме, толкова полесно ще преодолеем всяка трудност, изправила се на пътя ни. Ключът е в любовта, не приемайте трудността като нещо, което ви наранява така, сякаше нещо лошо, а като урок, който ви учи и ви подпомага да израснете. Заобичайте трудността и тя от ще се превърне в мека глина, която с лекота ще моделирате пожелания от вас начин. Колкото и да ви е трудно, знайте, че винаги има решение, но докато сме под на силни емоции, в такива моменти ни е трудно да следваме сърцето си, което способно да преодолее и най-голямата трудност в нашия живот, стига да го послушаме. Съветът ми към вас е никога да не губите вяра в себе си и в своите собствени възможности. Успеете ли да повярвате себе си и във възможността ви да се справите успешно с всичко, тогава нищо по пътя.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 Нужно е това да се прави съзнателно. Когато застанете под душа си, представете водата обляна в светлина, изградена от седемте цвята на дъгата. Помоляте я, както измива физическото ви тяло, така да прочисти и хармонизира енергийните ви тела и да ги зареди с чиста безусловна любов. Докато водата ви облива целите, си представете как тя премахва всички блокажи от вас и постепенно вашето сияние се засилва.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 е нужно да се научат по него да вървят. Веднъж стъпили на пътя не означава, че урокът е освоен, Затова не позволявайте да се заблудите с това, че урокът е свършил момента, в който бъде осъзнат. Това може само да замъгли погледа ви и урокът недоучен да остане. Моментът, в който стъпите на пътя, знайте, че редици изпитания пред вас ще се разкрият, които ще имат за цел да ви тестват до каква степен сте осъзнали наученото. Чрез изпитанията вие ще затвърдите своето осъзнаване и постепенно то ще се разширява, разкривайки изцяло знанието за конкретния урок. Изпитанията в живота се явяват до момента, в който ние не затвърдим. Знанието веднъж казали умението си да го прилагаме в живота, тогава и изпитанията ще спрат и с освоения урок живота си напред обогатени ще продължим. Едно от най-големите изпитания на всеки един урок е борбата със своето его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 Запитайте се, това ли сърцето ми желая и копне е най-силно да прави в живота? Жената трябва да умее да се свързва с женското начало и да възстанови връзката със себе така, че да бъде истински обичана, красива и сияеща също като майката земя. Вселената е огромна и е изпълнена с мъжка енергия, но и най-голямата вселена губи своя чар без прекрасните планети, които олицетворяват женския заряд. Ословията на живот на Земята сякаш потъпкват женското начало в жените.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 105. Да вдигнем завесата около нас. Случвало ли ви се да си завържете кърпа около очите и така да поседите няколко часа? Не е усещането да живееш животно животна сляпо, но всъщност ние всички го правим. Обличайки душите в човешките ла, ние получаваме мнезия, която ни помага полезно да си учим уроците. Това е така, защото представете си какво би било, ако си спомняхте всички свои предишни превъплъщения.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 Така хората стават лесни за манипулиране. Съветът ми към вас е, преди всичко пътеводител в живота ви да бъдат вашето сърце и интуиция. Ще се изненадате, сколкото много напътствия в живота се сблъсквате, но сякаш не им обръщате съществено внимание. Нужно е да бъдем по-наблюдателни, защото така по-лесно по пътя напред се върви. Вярвайте повече себе си и следвайте порива на своето сърце, така може да бъдете сигурни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 а всичко възможно направете ледовете помежду ви да излъчвайки един към друг чиста безусловна любов. Научите ли се на енергийно и физическо ниво да се обединявате в едно със своето семейство, тогава много полезно ще ви е да се обедините и с колективното съзнание на всички живи. Същества по земята 111 за безразборния секс По време на секс се произвежда един от най-силните творчески заряди.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 Защото често егото така замъглява погледа на хората, че ги обгръща като в мъгла и те трудно могат да видят реалността такава, каквато е виждате я като пръскриво огледало. Съветът ми към вас е да се наблюдавате по-често. Изследвайте своите поведения и чувства, които излъчвате в различни ситуации и се научете да ги контролирате, защото само така можете да промените реалността си към по-добро. Каквото излъчвате, това се и връща към вас, никога не го забравяйте.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 Да, една добра дума може да възкреси човек и да го извади от блатото, в което се намира, но също така, обличайки думите със силен негативен заряд, ние можем отново да ги тласнем към блатото. Много са все още хората, които сякаш са загубили себе си в наумението да си набавят достатъчно количество енергия. Това ги прави слаби и уязвими и ако попаднат на недобронамерени хора, те с думи могат много да им навредят.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 Така постепенно то губи детското себе си и започва да копира поведението на по-големите хора около него. С времето чистото му сърце и душа постепенно се опетняват с модели на поведение, които е научил докато наблюдава и опознава света около него. Едно дете слязло на земята, което е наопетнено все още от живота, може да бъде за пример, от който възрастните могат много да. Научат Запазете детското себе си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 Радвайте се и на малките неща, приемайте живота не толкова на сериозно. Бъдете изследователи и се учете във всеки един миг, не позволявайки на егото да ви заблуждава, че вече знаете всичко, от което имате нужда. Събудете детското себе си и бъдете жизнерадостни. така, както само едно дете умее, успеете ли да го постигнете, тогава животът ти ще стане много покрасив. 124 Законът за даването и вземането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 тогава вие със своята устойчивост и вяра в доброто ще използвате енергията добронамерено и така вие от негативна ще преобразувате в положителна. Не е лесно това да се постигне, но ако целеустремено го желаете и небесата за подкрепа молите, тогава всеки изминал ден все по-близко до своята цел ще се доближавате. Съветът ми към вас е, каквото и да се случва в живота ви, винаги да правите всичко възможно да съхраните доброто в себе си. Не позволявайте на хората и събитийността да ви повлияят и доброто във вас да пречукат. Колкото повече за доброто се борите, толкова постабилно стабилно то във вас ще става, като дърво с дълбоки корени и солиден дъб, който нито една външна сила няма да е в състояние да прекърши. Всичко е във вашите ръце. 128. Умението да цениш успехите си. Нужно е повече внимание да обръщаме на успехите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 Когато времето бъде използвано пълноценно, то се отблагодарява прещедро, мултиплицирайки нашата вътрешна енергия любов, но когато бъде разпилено, това води до разпиляване и нашата собствена енергия. Много хора сега живеят както в миналото, така и в бъдещето, без да осъзнават, че всичко, което имате е настоящия момент. Миналото е вече зад гръбни, а бъдещето може и да не дойде. Това с което разполагаме в действителност е настоящия момент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 Да, има толкова много неща в живота ни, които не ги правим по възможно най-добрия за нас начин и е нужно да се усъвършенстваме, променяйки се към по-добро. Но замислете се, как можем да разберем едно нещо дали е най-доброто за нас, ако преди това не сме преминали през всички останали възможности? Всичко е опитност, която душата ни трупа и съхранява в себе си, благодарение на всички трудности, в които смело се с цел да ги изучи.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 Колкото повече любовта във вас нараства, толкова повече към Отеца Създател ще се приближавате. Позволите ли любовта във вас да намалее и желанието за власт и надмощие, ръководени от егото, да наделее, тогава всеки изминал ден връзката ви с Отца ще отслабва. Всяко събитие винаги съдържа в себе си светлина и тъмнина. Едно без друго те не могат, но е важно вие към какво насочвате своето внимание.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 Помогни ни да разтворим сърцата си и да изгладим всички несъвършенства помежду ни и нека любовта ни сплути, давайки ни сили в едно да се обединим. Преоткривайки мощта, която са корени в единството. Обединени в едно, нека Божията любов като огромен водопад потече през нас и ние я разпространим надлъжи на шир, облагородявайки всичко, до което се докосне. Създавайки един нов свят, свят изграден от любов. Да бъде твоята воля, Господи, както на небето, тъй и на земята. Сега и завинаги и веки веков. Амин. Деян Раднев, Ширинън Да откриеш щастието вътре в себе си. Част от поредицата да погледнеш на живота от високо. Българска, второ издание. Символ за авторско право Деян Раднев, Ширинън, автор, 2014. Символ за авторско право Росен Дуков, автор Корица, 2014. Печат. Кристал принт БГ от. Символ за авторско право издава Ширина Неоот, Варна, 2015. HTTPSS двоеточия двойна наклонена черта 4Т. 4.MI. ISBN 978-619-7148-01-5.